Gerei hauetan Europa eta mundua aina josten duen fenomeno bati edo gertakari batzuarrein interesatko gira e, ulertu duzu zertaz mintzugiran migranten edo errefusiatuen gaia edo krisia eh, aipatzen dugu goizuntan eta mintzatzeko Eskola Herriko Unibertsitatean zuzenbide erakasle ziran Iker Barbero gurekin zaitugu egunon Keixo egunon Ta ya izan dira imigrazio holdeak e, Europan, aipatzen da Balkanetako gerlaktan izan zirelarik, zer egiten du gaur egongo egoera berezitzen gatik aldiuntan hainbeste aipatzen da Europa itoa dela? Mm, bueno, bi, bi gauza nagusiki nabar nenduko nuke, ze eh? lenengoa, eh, bueno, ba... E, kantitatea, nola baitezen, ba, medioek e, azaluduten bezala, ba, ez da ez da bestetan bezala bueno, ba e, binaka edo launaka edo amarnaka e, pasatzen direla, muga edo baiziketa eta, bueno, bakas honetan e, barkuak e, jendez beteta e, ikusten direla e, bueno, ehundaka pertsona eltsidero 1000ka pertsona hiltzen ziren, ziren lanpelusara asteburu baten eta bueno, kasu honetan gaur egun ikusten dugun bezala, ba, e, talde oso kopurutsuak pasatzen dutela ba Ungriatik, edo Macedoniaetik eta baita ere, bueno, ba, e, ikusi izan dugun bezala komunikabideek edo argazkilariek e, irudi benetan dramatikoak azaltzen adinera, ez? Baina baita ere oso garrantzitsua da astuta geneukan E, gauza bat, eta dala e, asilo eskubidea, ez? E, bueno, oina arte askotan aipatzuk, e, aipatuzo, e, aipat e, torkinak, edo migratzaileen e, arazoa, eta e, maten du du e, derrepente e, eskubide bat deskubritu dugula, ez? Da, da asiloaren ar, refusiatuen eskubidea asiloa eskatzeko, ez? Hor zegoen, horregonda Dagoeneko irurogei urtez, eta, bueno, ba, deskubritu dugu ez dala bakarrik, ez direla bakarrik tartsonak, e, iesi doazen tartsonak, baizik eta eskubide bat daukatela, ez? Eta, bueno, nola bait gure atletik erantzokin bat sortu da, eta erantzunin dar dugu nola bait. eta mm. nola bait hori da, ba, e, zenbait eskubide eta babes bat errekonozitzen. De, um, asilo galde galdetzaile horien inguruan, ikusten da Europako Europak batasuneko egialdean artean, desantorak eta haundi bat, ezin adostuz gauzak elgarren ja. artean. Ez hote dira hori Europak batasuna mugak? Bai, bai, bai, era bat. E, e, Europar batasunean gertatu dena da eh bueno ba, ezer gertatzen eztan bitartean e, ez dagoa alzorik baina e, ez dakidaki elkartasuna edo ba, beza eman beharlenean e, bueno, ba, kide batzuk beste batzuk baino prestat daude E, laguntza emateko eta beste batzuk aldiz ba, bueno, ikusten dute e, refusiatuen e, gai hau ba, mehatxu bezala, ez, Batez ere, adin naiz ezaten, bueno, ba, Hungriako herrialdeak, e, e, batez ere, e, bueno, Europar batasuneko kide berrienak enak. Klaro, getratzen zaien ara, haiek muga daukatela herrialde hoiekin. Eee... Eta <coughs> ba, gure aldetik ere bai nolabait, e, bueno, gutxien ez Espainiako estatuko gobernua ere alde horretatik joan da ez. E, bezala eta halik eta kupu txikien hartzen ez, ba, bueno, e, horregatik hain zuzen ere ez. Mm. E, Eleta hartasu faltagatik. Egi alde desberdinen desbertasuna ekonomikoak dira pozizionamendu ezberdina agazoia edo kultura eh, ez bai, ez dut uste arazo ekonomiko bat denik, nahi hori azaldu bueno, e, zenbait zen agintari horrela azaldu dira e, bai, bai merkatu ekonomikoa o laboralak e, bai giza sozialeko gaiak bueno, ez tagola dirurik zentzu horretan ez nuke esango arazo bat denik, Europar Batasuna preste gongo litzateke, eh, dirua mateko, oindala gutxi, atxo edo ere nion eh, austriari Austria, eman Austria zion bezala, gillenda bat, bueno, ba, inork ez duela eh, arazoa edo bere hartu ez? Batzuk, er, egia esan, zuke esan dozuan bezala, beste batzuk arazo kulturala aipatu dute, eh, ungeriako presidentea bezala, Eh, bueno, ba da esanez, ba bera dela eh, kristautasuna babestuko duena, eh, zero musulmanen aurka. Espainiako presidente, eh, barne ministroak ere bai alde horretatik aipatu gabe, bueno, jihadismoa ere aipatu du, eh? Uh -huh. eh Atzo aipatu zuen Bueno, ba, bera zaiatuko dela, daz behar dintzen refusiatua eta jihadisten artean. Hor hmm. bueno, ba, dago beti, beldurra eta terrenismoaren behat. Ez, ez, ez hote da momentu txarrean etortzen eh, migrante holde hori, ekin ez, Europan mementuntan ideiak xenofoboak igaiten direla, eskuin mutuak indartzen, adibidez, Frantzian, hmm. inkashtabatzuek diote, frantsesen gehiengoa, egresipitzearen aurka dela. Ez dut da momentu txaja, justuke. Bai, bai, ez es nuke esango momenturik nena dela. Ez bakazik, Frantzian, Europar leku... batasuneko leku askotan ultra eskuineko alderdiak sortzen ari dira edo eskuineko alderdiak ere bai errek... erradikalizatzen ari dira zentzu horretan, eee... Goberatu behar dugu, Europar batasuna horretarako sortu zen. Sortu zen, elkartasun bat sortzeko, gerra baten ostean eta hori, gutxien hori zen, e, espirituan edo, edo batasun, Europar batasuneko e, fundamentua, ez? E, egia da, gaur egon, ba, gero eta estatu nazionalismo, estatu nazionalismo ondiagoak direla, e, eta Europar Batasuneko hori askoz gutxitzen ari da. Europar Batasuna, horregatik esaten dut, Europar Batasunaren helburua da, e, bueno, holako baloreak elkartasunari eskubideak demostratzea. Bestela, e, argumentuak izango lirateke, E, ultraeskuin e, alder dio eguentzat, pa, bueno, demostratzeko betxude, Euskal e, Europar Batasuna ez da existitzen, ez du egiten eta, bueno, pa, gure, gure ideiak, e, e, ultraeskuin narren ideiak nagusituko ziren, ez? Baina, bai, ez da, ez da momentu ona e, Europar Batasunera, Europar Batasun ontara eltzeko. Iker uh, Barbero, hoitera azten dugu Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbideera kaslea zirela. Eskertzen mm -hmm. zaitugu uh, gurekin izanik uh, goizuntan. Eskerrik asko zuei, eta nahi no duzen horten. Irrefusiatuen gaia pilpilean, jonden urtetik eta berezikia urten, siriako konfliktorengatik libiaren konfliktoren gatik, beste hainitz razoiren gatik, irrefusiatu hainitz, hainitz Europarat eldu dira. Euskal Euskalegian nola egituratzen ari den gizalaguntza, ipatko dugu eso es ahazekeriako Mikel Mazkiarran ekin, egun honu? Egun honu. Beraz, hiri eundietako auzapesek, errandute errefusiatuen egizebitzeko prezdirelan, beraz, gobernuz kanpoko erakundeak nola antoratzen ari ziste? Bai, e, egia esan gizarte aldetik eta erakundeen aldetik e, movimentu, movimentu bat oso oso importantzia eridala sortzen, E, Euskal Herrian, Estatu Espainolean, Orokorrean eta beste estatu batzuetan ere Europar batasunean Alemania, Islandia, hau ni gustu dut importantea da, elkartasun olatu hau ematen du, ba, gobernuaren baino asko, asko aurretik dijoa, e, eta nola bai, m, ba, ematen du, horren ba, ondorioa edo horrengatik ematen du, ba, e, gobernua orain beste pauso batzuk eh maten ari da Europar batasunean, orruan. E, valoratzekoa da eta oso garrantzitsua. Hau esan da, norabai, eta aldaketa bat, nahi badugu, ba, aldaketa honek jetortzen da, bat eta asilo politika e, horren aldaketan. Restasunak eman behar behar diogu errefusiatu egi onera etortzeko, eren asken finean ari dira eskatzen da e, itxarmen, nazioarteko itxarmen dago gofinkatuta eskubide bat. Eta bestaldetik ere kontuan hartzeko e, orain, nolabai ba, elkartasun olatu honen, ez da ahastu behar asken finean denak, daukagula, migratzeko, eskubide bat, eta ez inda ezberdintasunak egin. Ba, da. Pritzeski, ezberdintasunak nahi dute egin estatuetan, migratzailea eta errifusiatuen artian, e, zuk, zuk diuzu ez dela egin behar, zenta gehien bat erraiten dute errifusiatuak, ies edo errifusiatuak, ies egiten dutela gerlatik, diktatau, diktatura batetik, horiek behar dutela babesa, aldiz, migratzaileak ez direla baitezpada lanjerean? Bai. Eta, hau hau bai, neri behinzaat eh, eskatzen eh, kezkatzen dit eta ikusten dut arrisku bat bezala. Orain Europar Basunean holako desberdintasun bat egitea been asken finean ba, izango dugu no bai eh, imigrante onak eta imigrante txarrak. Eh? migrante ekonomikoak eh, esaten dutena, E, horiek izango dira ba, bueno, gaiztoak edo txarrak eta besteak onak. Joku horretan ezin dugu, ezin eh? dugu sartu. E, azken finean hemen historiko elki jendea etorri da. Refusiatu eskatzea, baina baita ere, eta geienak, eta geienak etortzen dira, ba, bere bizitza, e, obe, kuntza bat nahi dutelako, edo etortzen dira, e, bueno, herrialdetan e, kriziaren gatik e, goera oso larria delako Edo oza, mila arazoen gati. Asilo eskairak e, aipatzu dituzu, baina migratzaileak behin onaratetu gita. E, nola antolatu behar du gizarteak e, be, galde behioiai erantzuteko? Bai, hor esatebezuna importantea da. Eh? E, onera, ari dira etortzen, e, ungriatik, asata, gehienak ari dira joaten alemaniara, baina beste herrialde batxutan ere, ba, orz, area joaten dira, egiten dutela da e, eskaira bat, baina eskaira hori gero ikertu egiten da, azkertu egiten da, eta azken finan, ba, izaten da, erabaki bat e, gobernuarena, esanez ba, duten edo ez, eskubide hori honartea, edo izatea. Um, sistema oso zorrotza da, Eta ez da erreza, ez da erreza lortzea e, asilo eskubide honek. hau e, e, Ukaiteko, Mikel Mazkiaran, ukaiteko ze Europako estatuek adostu behar denek betan? Bai, eta adostuta dago gaur egun, no? oza sea, kontuan hartu beharko da, hor ba, daukagu adibidez Dublin itxarmena, Dublin hitzarmena esaten du lehenengo herrialdea, Europar batasunetik herri, lehenengo herrialdean e, eskatu behar dutela asilo eskubide honek, Gero badaude, ba tresna batzuk eta mekanismo batzuk e, direla, ba, bueno, bertiñak estatu guztietan, baina baita ere, egialda, eta hor, e, hor dago desberdintasuna, ba, Alemanian, Suezian edo beste herribaldun batzutan, gero prestakuntza, prestakuntza soziala, behien bat hor desberdinak izaten dira. Bueno, azken finean, eta hor mekanismoak eta tresnak berdinak izaten dira, e, arauak berdinak Ardiniak dira, Europar Batasunean. asunean, baina araua hauek oso zorrotza dira, eta aldatu beharko. Dira, e, nahi badugo benetasko aitorten bat egitea asilo eskubidekin. Gaur egun, hau ez da, esizten, oso saia da, ara, adibide oso, oso garbia daukagu, estatu espainolean, e, egoaldeko arrezian, melillako, baia honek, orba badago, ende asko, e, afrikatik etortzen dira, eta posible, O sea, asilo potencialak eskatzaileak dira, baina ezin dute, ez dute meri horik, eskaera hori egiteko mm. adibide modu. Bai, Europa Europaren territorieta eh, refugiatoiek, prestot bai bat ber dutela, aurrendako eskolak eh, gauza uriei aurre orie egiteko pres dira hemengo hiriak eta hemengo egiturak. Bueno, bai, hori egia da eta hori izango da froga fraga bat, ferrako e, bat, rako bat. Bueno, claro, e, en ba, lehenengo momentu batean eta e, artaski baten gatik edo ez dakizera arasuengati ba, azeratzen da. Bueno, ba, esan ez da gola, eh, bere e, bizitzean, ba, e, e, bere txean, ba, izateko famili bat ez da nahiko hori heria da. Joan hartu beharko dugu gainean dira errefuxiatuek. Errefuxiatuek etortzen dira onera beharra batzukin oso Ez iak, e, tratamentu bat jarraipen bat psikologikoa beharrezkoa da. E, ez da bakarri gero juridikoalki ematen dioten edo ez bere baimena maimena, beiseketa esaten desun bezala, aurro oientzako ira, e, eskuntza edo irakaskuntza aldetik nola matrikulatzen dira, nu matrikulatzen dira. Ze, tre, ze mediorik daude gero ba emengo iskuntza ikasteko, bueno, Hor e, dudari gabe, martxan jarri beharko dira servitzu batzuk eta hortarako ba, oso importantea da eta beharrezkoa da ba, koordinazioa. E, alde batetik, xartea eta gero beste aldetik, bai uzalak, bai elkarte autonomikoik administrazioa, e, dena dena batera koordinatu behar dira martxan jartzeko behar duten zerbitzu. Mikel, mazkiaran eskertzen zaitugu, seita suna horiak emanik? Ba, Eskarrik asko zu